I love you Lord For your mercy never fails me All my days I've been held in your hand From the moment that I wake up Till I lay my head Oh I will sing of the goodness of God Ah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 Ni kushukuru sana rafiki mpendwa ule wa kunibariki hata kwa sadaka yako. Mungu akubariki sana. Leo tumepata kibali cha Bwana cha kuendelea kutafakari sehemu ya nne ya kichwa hiki kinachosema Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Bwana atafanya na mlango wa kutokea. Katika tafakari iliyotangulia tulipewa hatua tatu za kutusaidia kuelekea katika mlango wa kutokea aliofanya Bwana tulipewa hatua tatu za kutusaidia kuelekea katika mlango wa kutokea aliofanya bwana tuliambiwa hatua ya kwanza ni kujiepusha na tabia ya kukuza jaribu tujiepushe na tabia ya kukuza jaribu ni kawaida tu hakuna jaribu la ajabu ni la kawaida tu hatua ya pili ni kuamini uaminifu wa Mungu uamini uaminifu wa Mungu ase acha tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu Amini uaminifu wa Mungu asiyeacha tujaribiwe zaidi ya uwezo wetu. Na hatua ya tatu ni kuamini mlango upo. Upo mlango wa kutokea. Na kwa kuwa mlango upo, tumombe Mungu atupe neema ya kuona huo mlango na nguvu ya kutoka kupitia huo mlango. Tumombe Mungu neema ya kuona huo mlango na kutoka na nguvu ya kutoka kupitia mlango huo. Rafiki mpendwa, kati ya am, swali ambalo nimekuwa nikiulizwa mara nyingi katika huduma niliyopewa ya kuinua moyo wa imani ni hili. Swali ambalo nimekuwa nikiulizwa mara nyingi katika huduma yangu niliyopewa ya kuinua moyo wa imani ni hili. Je, wewe ulishapitia jaribu gumu kama hili ninalopitia mimi? Je, wewe ulishapitia jaribu gumu kama hili ninalopitia mimi?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 ni kweli mimi kama mwanadamu siwezi kujua kile anachopitia mtu mwingine hata kama ni jambo nililowahi kupitia pia Siwezi kujua kile anachopitia mtu mwingine hata kama ni jambo nililowahi kupitia pia Tunaumia tofauti tunafikiri tofauti tunaimani tofauti na mazingira tofauti Hatufanani katika mambo mengi Tunaumia tofauti tunafikiri tofauti Tuna imani tofauti na mazingira tofauti. Hatufanani katika mambo mengi. Lakini yupo mmoja anayetujua sisi wote na kila mmoja wetu na udhaifu wake, na mazingira yake, na uwezo wake. Tena anayejua kila jaribu na ugumu wake. Yupo mmoja anayetujua sisi wote na kila mmoja wetu na udhaifu wake, na mazingira yake, na uwezo wake tena anayejua kila jaribu na ugumu wake. Huyo sio mwingine bali ni Yesu Kristo, aliyefanyika kuhani wetu mkuu. Huyo sio mwingine bali ni Yesu Kristo, aliyefanyika kuhani wetu mkuu. Tumeambiwa katika waraka kwa Wahebrania sura ya 4 mstari wa 14 na wa 15. Wahebrania 4:14-15. Basi, iwapo tunai kuhani mkuu, aliyeingia katika mbingu Yesu mwana wa Mungu na tuyashike sana maungamo yetu kwa kuwa hamna kuani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye Yesu alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi kwa kuwa hamna kuani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu bali yeye Yesu alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Nabii Isaia alitoa unabii wa maisha ya Yesu akasema, "Alidharauliwa na kukataliwa na watu. Mtu wa huzuni nyingi, ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa, wala hatukumuhesabu kwa kitu. Wakamfanyia kaburi pamoja na wabaya, na pamoja na matajiri katika kufa kwake."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 wala hapakua na hila kinywani mwake nimesoma Isaya sura msina tatu mstari wa 3 na watisa. rafiki yupo Yesu anayekuelewa sana yupo Yesu anayekuelewa sana yeye anajua kudharauliwa na anajua kukataliwa na watu anajua huzuni na anajua sikitiko anajua kuhesabiwa si kitu na anajua kusingiziwa kulaumiwa kuteswa na hata kuuawa anajua kuhesabiwa si kitu na anajua kusingiziwa kulaumiwa kuteswa na hata kuuawa kwa kuwa alijaribiwa katika mambo yote basi anajua hali unayopitia anajua ugumu wa jaribu lako anaujua udhaifu wako kwa kuwa Yesu alijaribiwa katika mambo yote basi anajua hali unayopitia anajua ugumu wa jaribu lako anaujua udhaifu wako huyo ndiye tunayeambiwa tumwamini na kumtegemea huyo Yesu ndiye tunayeambiwa tumwamini na kumtegemea. Yeye huyo ndiye tunayeambiwa tuliitie jina lake katikati ya majaribu yetu. Yeye huyo ndiye tuliwepewa na Mungu awe kuhani wetu mkuu kwa sababu anaweza kuchukuana na udhaifu wetu. Yesu anaweza kuchukuana na udhaifu wetu. Yeye huyo ndiye atupae ujasiri wa kukikaribia kiti cha neema cha Mungu ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yesu huyo ndiye atupaye ujasiri wa kukikaribia kiti cha neema cha Mungu ili tupewe rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Waibrania sura 4 na mstari wa 16. Rafiki mpendwa, katika jaribu lako usimwangalie mwanadamu. Katika jaribu lako usimwangalie mwanadamu. Inua macho yako juu kumtazama Yesu Kristo. Kaza kumlingana Bwana kama alivyo fanya Ayubu. Inua macho yako juu kumtazama Kristo. Kaza kumlingana Bwana kama alivyo fanya Ayubu. Hakuna mwanadamu aliyeweza kumsaidia jaribu lake. Hakuna mwanadamu aliyeweza kumsaidia Ayubu jaribu lake. Hata mke wake mpenzi na marafiki zake wa karibu hawakuweza kumsaidia. Walichofanya ni kumvunja moyo na kumshawishi amkufuru Mungu. Hata mke wake mpenzi na marafiki zake wa karibu hawakuweza kumsaidia. Walichofanya ni kumvunja moyo na kumshawishi amkufuru Mungu. Rafiki mpendwa, msaada wa kweli unatoka kwa Bwana. Kila wakati kumbuka neno hili. Hakuna wokovu kwa mwanadamu. Hakuna wokovu kwa mwanadamu. Wokovu unapatikana kwa Bwana. Hakuna wokovu kwa mwanadamu. Wokovu unapatikana kwa Bwana. Mwimbaji Zabure aliimba akasema, "E Bwana, tuletée msaada dhidi ya adui, kwa maana msaada wa mwanadamu haufai kitu. E Bwana, tuletée msaada dhidi ya adui, maana msaada wa mwanadamu haufai kitu. Kwa msaada wa Mungu tutapata ushindi, naye atawaponda adui zetu." Kwa msaada wa Mungu tutapata ushindi naye atawaponda adui zetu. Imeandikwa hivyo katika Zaburi ya 60 mstari wa, na na wa kumi na mbili. Nami nimesoma Biblia kwa tafsiri Neno Tuombe. Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni, asante kwa kutupa Yesu Kristo kuhani wetu mkuu, Awezae kuchukua nasi katika mambo yetu ya udhaifu. Asante Yesu kwa kuwa unajua hali zetu na majaribu yote tunayopitia. Asante kwa tu kwa sote kwamba unajua bali kwa jina lako Yesu na kwa damu yako umetupa ujasiri wa kukikaribia kiti cha neema ili tupate kupewa rehema na neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Jina lako litukuzwe milele bwana. Tunakuomba uturehemu na kutusamehe kwa habari ya kila tamaa iliyofungua mlango ajaribu katika maisha yetu. Turehemu e Bwana pale tulipokataa kufuata mlango wa kutokea uliotuwekea mbele yetu. Tumejidumbukiza kwenye shimo la dhambi na dhiki mara nyingi kwa sababu ya kuto kutokutii sauti yako na kuto kufuata njia zako. Tusamee e Bwana Yesu na kutusafisha kwa damu yako ya thamani isiyo na wao. Tunanyenyekea chini ya mkono wako uliohodari hodari Bwana Yesu. Wewe uliyesema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo Nami nitawapumzisha. Bwana tunatoa kwako kila mzigo uliotulemea. Tunatoa mawazo na maumivu ya moyo kwako. Tunatoa adha na fadha zetu zote kwako. Tunatoa magonjwa na maumivu yote ya nafsi na mwili kwako. Tunakuamini Mungu mwenye nguvu, wewe usiyeshindwa na neno lolote. Tunakuamini Bwana utupae maji kutoka mwambani na na kutushibisha mana ya wema wako. Tunakuamini wewe ulitumae neno lako na kutuponya na kututoa katika maangamizo yote. Tunakushukuru Yesu kwa kuwa kwa jina lako na kwa damu yako, tunaweza kuangusha ngome za adui na kushinda majaribu yote. Nasi tunajikabidhi mkononi mwako Bwana. Tunakuomba tusaidie tusibabaike kwa kutokuamini, bali ukatuimarisha imani zetu kwa neno lako na roho wako mtakatifu. Tunakushukuru kwa kutupelekea msaada kutoka patakatifu pako. Asante Bwana kwa kutukingia hatari zote za rohoni na mwilini. Jina lako nalitukuzwe milele Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ni ukundi silo, Leo ni tarehe tisa. mwezi wa kumi, mwaka wa ilfu mbili na na tatu. Rafiki mpendwa Msaada wa kweli unatoka kwa Bwana kila wakati kumbuka neno hili hakuna wokovu kwa wanadamu wokovu unapatikana kwa Bwana wokovu unapatikana kwa Bwana Mungu na akubariki iwe siku njema damu ya Yesu ikaendelee kutunenea mema amen